Domnilor profesor, domnule, dragi studenți, sunt extrem de emoționat de onorat că, în suita manifestărilor consacrate comemorării a previstelor doamnei la pace de la București, se organizează o astfel de dezbatere, efectuat la trecutul, prezentul și viitorul pentru Mulțumim cordial pentru îndemnurile încurajatoare formate de domnii profesori, în legătură cu dezvoltarea dialogului pe o problematică referitoare la chestiunea basarabei în uh, prezent și în viitor. Uh, sigur, tematica basarabei este una care privește hata care ne doare. Cumva, ea este o temă uh, implicită, actuală, nu, nu este o simplă problemă de istorie. este o chestiune care ține în primul rând și de obiectivele prioritare ale politici externe românești, acum și în viitor. De altfel, este o problemă care ne privește pe toți, toată societatea românească, de aici, de dincolo de put. Eu aș fi extrem de măgulit dacă din partea domnilor voastre vor fi formulate întrebări referitoare la chestiunea actuală din Basarabia, situația, realitățile actuale din Basarabia. Mă rog, eu am contacte frecvente cu lumea Academică, de acolo cu oamenii de, de domeniul istoriografiei care se ocupă de cercetarea trecutului și în baza de vizei împreună am pus la o serie de de științifice, de monografii, de volume de documente consacrate artizanilor unirii în cadrul unui proiect privind favoritorii unități naționale Basarabia și amintesc de câteva, uh, fac o plăduarie implicit prodomo, de câteva realizări în acest sens, am uh, elaborat o monografie efectuată la Pantelimon Halipa, cu plătură pentru Basarabia, la uh, Pantelimon Halipa, tribuna al Basarabiei, dar un volum de documente, împreună cu istoric de la Chișinău, uh, o monografie despre German Pântea, primarul Chișinăului din perioada interbelică, în trei mandate și al Odesei, în controversat la perioada 1941-1944, și acum, pentru că toți suntem la uh, moment uh, comemorativ de 200 de ani, uh, este vorba de un uh, personaj care a avut un rol esențial ca vector al Mișcării naționale de Basarabia în 1912, când s-au împlinit 100 de ani de la raptul Basarabii. E vorba de uh, Ioan Perivan, părinte al Mișcării naționale de Basarabia, uh, vă expun aceste lucruri în ideea că Marea Unire de 1918 nu s-a făcut fără devotamentul, fără patriotismul unor oameni de excepție, a unei generații de intelectuali și de patrioti, de dincolo și de dincolo și de prut. Este o parte a istoriei care a fost ocultată în perioada regimului totalitar de stânga. Noi ne străduim acum să aducem la lumină aceste adevăruri majore privind rolul personalităților care au Contribuit care au avut un rol esențial în, în, în făcuirea României Matic. Și cu desăvârșire, Așa și cu prioritate, ne interesează uh, problematica uh, basarabeană, deci personalității de basarabeanice. În viitor avem de asemenea, în cadrul acestui proiect, în vedere Așa. elaborarea unor monografii despre ardeleanul Unisic uh, Orghibu, care a avut un rol esențial în respectarea Constituției Naționale uh, din Basarabia, 978-98, despre Alți, alte nume puțin cunoscute, marele mecen al Basarabiei, Vasile Froescu, care a contribuit la, a, a făcut uh, opere de caritate uh, în sus românismului întregul spațiu românesc și chiar uh, pentru românii din America. Despre Anton Crihan și alte nume care au uh, activat în cadrul exilului românesc pentru internaționalizarea problemei Basarabiei. Uh, acum... Dacă este, să ne referim la problematica Basaratei după 1990, deci o serie de lucruri deja au fost conturate în discuții, în cele prezentate de până acum, există o serie de dileme, ele se desprind cumva și din lectura acestor lucruri, dar și din desfășurarea evenimentelor româno-române după 1990. Este o întrebare esențială de ce după căderea regimului totalitar de stânga, în Uniunea Sovietică, de semarea Imperiului, Imperiului Sovietic, după căderea comunismului în România, în Europa centrală lăsariteană nu s-a produs acel moment al orei astrale, deci al reunificării statului român într-un stat uh, integrat, Deci nu s-a revenit la situația dinainte de, de război. Uh, dacă e să... Uh, luăm în considerare toate procesele de desnaționalizare, de schimbare a raportului demografic din Basarabia în perioada comunistă. Și dacă, este să ne gândim la starea în care se afla însă și România în acel moment, găsim o sănătate de răspunsuri. E cunoscut faptul că în 1912 ca de referință în cadrul dezbatării de astăzi 86% din populația Basarabiei era cum se dă un moldovean. Să vedem, situația după uh, perioada regimului uh, totalitar de stânga uh, sovietic, în Basarabia, după datele noastre, erau cam 55-56% dintre moldoveni, moldoveni români. Moldovenii sunt identificați cu români, când? clar, este uh, 55-56%. Restul fiind... Când? fiind când? Uh, după 80, 89, deci, 89, 89. 60, 80, 60. 60, nu, 60, 65 60, 60. Restul erau uh, ucraineni și uh, ruși, sau găgăuți, bulgari și alte naționalități. Problema este de ce nu s-a întâmplat în 1991 când Basarabia în contextul, Republica Moldova în contextul destrămării Uniunii Sovietice a hotărât independența țării Deci nu s-a făcut acel pas următor sigur că e vorba de aici de jumătățile de măsură cu care s-au operat în, acea, în acel moment este vorba de lipsa de atracție, de forță a României ca magnet de a atrage populația din, acea, din această provincie românească. România nu a putut urma exemplul Germaniei datorită lipsei puterii sale în acel moment, datorită situației extrem de dificile în care se găsea ea și după perioada comunistă. Nu s, putut crea, nu s a putut crea condițiile unui proces de autodeterminare în Basarabia, care să ducă în final la hotărârea de reunificare cu țara MAP. Acum, privind post-factum lucrurile, sigur că sunt multe lucruri discutate, multe aspecte discutabile în ceea ce privește deciziile luate în acea perioadă. Istoria acestor ani vor, va, va stabili cumva, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, realitățile. Uh, a fost uh, o să întreagă de discuție în legătură cu ceea ce, uh, de exemplu, între premierul Tecer și Haier Gorbaciu a fost o discuție o că de ce românia românia în, în, în România nu se ajunge la o strație semnuală din Germania. Sigur, acum uh, este clar că un lucru uh, esențial este că politica românească în această perioadă nu a avut o coerență și o continuitate, o o consistență deosebită. Asta e un lucru, un lucru sigur. Pe de altă parte, nici acolo nu erau condiții pentru un proces de autodeterminare, dat fiind procesul de, aș spune, fenomen de, de, de, de mancutizare a conștiinței naționale. A faptul că, a faptul că după perioada comunistă, nu, nu era o informare suficientă în legătură cu realitățile istorice. Era vorba de o anumită deformare a conștiinței naționale în să se mordovenească. Lucru care spune cuvântul până în zilele noastre. Cert este că a urmat o serie de uh, guvernări, uh, așa zis, democrate, până în, 1900, până în 2001, uh, cu o serie de, uh, să spunem, uh, eșecuri în zona consolidării democrației. Practic, a fost foarte firal acest proces de consolidare, de dezvoltarea unei democrație în dintre Plus și Ministru, s-a ajuns în 2001 la o situație de, aș spune, paradoxală, ca într-o lume a Europei să vină forțele comuniste, care, după cum știți, s-au răminit la putere până în 2009. Abia din 2009 și perioada în care a fost o stagnare istorică incontestabilă, aș spune chiar o revenire în din punct de vedere al evoluției evenimentului în raport cu interesele naționale. Este o o, o, o o revenire um, anormală uh, într-un sens de, uh, se spune, de vântuire în uh, ideea refacerii uh, Statului, uh, a Uniunii Sovietice a aderării la Uniunea Belarus-Rusia și altele. Uh, abia în 2009, uh, în urma Uh, eveniunturi cunoscute în aprilie 2009, au uh, forțele democrate, uh, favorabile integrării europene, au revenit, uh, uh, au uh, știgat puterea în cadrul unei coaliții, Alianța Integrării Europene uh, 1, prima dată, și acum ne aflăm în toa, a doua etapă, Alianța Integrării Europene 2. Uh, problemele sunt extrem de complexe. Uh, problema basarabeană este și a perspectivei unificării uh, cu patria mamă, este uh, puternic marcat de complexa chestiune a Transnistriei. După cum știți, uh, există în uh, componența statului uh, Moldova, Republica Moldova, o regiune autonomă dincolo de Nistru. Ea a fost uh, stabilită din punct de vedere uh, juridic. În urma Raptorul teritori teritorial din 1940, în, de iunie, despre care s-a amintit aici, de notelor ultimative din 27-28 iunie, când a fost o reorganizare a rss ucrainene și care, în cadrul acestei reorganizări, unitatea etno-lingvistică istorică a Basarabiei a fost, ca provincie românească, a fost afectată pro, puternic. Uh, sudul Basarabiei a fost atribuit uh, Republicii Sovietice Ucrainene, Nordul uh, Bucovinei la, la fel și Ținutul Herza și în uh, stânga uh, Nistului s-a creat o regiune, o regiune care a fost uh, inclusă în componenta RSS Moldovenești. Uh, această situație, sigur că a fost, aș spune, cu premeditare uh, hotărâtă de, de, de către oficialitățile uh, staliniste în acea vreme, tocmai în ideea de a obstrucționa eventuala revenire, reunificare cu a lasărei pe padea Pentru că bine, un experiment a fost deja în perioada interbelică, când într-o în zona, după 1924 după eșuarea tratativelor la Viena, în Sânga Nistu a fost creată o așa așață Republică Autonomă Nisteană, care era tocmai un cap de pod în vederea ă, acțiunilor neconvenționale pe care ă, autoritățile sovietice le întreprudeau în spațiul românesc. Aici, chestiunea transnisteană comportă o complexitate deosebită, pentru că după cum se știe Uniunea Europeană, în, între exigențele, între criterii de la Compehade privind țările care Uh, sunt candidate pentru cooptare, este și problema uh, securității frontierelor. Uh, deci problema uh, rezolvării crizei transnistrene trebuie să urmeze concomitent uh, demersurile pentru uh, integrarea europeană. După cum știți, Moldova, Republica Moldova are în prezent ca obiectiv, de aia și spune Guvernul Integrării Europene, demersurile sunt destul de um, a spune încetă, dar totuși într-o direcție bine orientată, dar forțele adverse acestei orientări geopolitice sunt extrem de puternice. Din păcate, prezența, știi foarte bine, prezența, influența rusă este încă extrem de puternică în Moldova. Este un factor care afectează puternic politica. Externa Moldovei, uh, factorul de presiune, sunt uh, extrem de, de multe fire care leagă factorii economici, politici din Moldova de Moscova. Uh, e și um, vorba aici de chestiunea uh, orientării explicite spre, uh, spre Uniunea Europeană, care este foarte afectată. Uh, Problema transistrană este, de asemenea, una de o două deosebită. După cum se știe, există un format de negocieri care nu a avansat prea mult, în 5 plus 2, este vorba de țările care sunt direct implicate, plus Uniunea Europeană și NATO, observatori. Această formulă de negocieri se transformă tot mai mult într-un gen de constituire politică, fără un progres clar, perceptibil. Problema este, aș spune, de când, din decembrie anul trecut, când, când au fost schimbări majore acolo în configurația conducerii Republicii separatiste, respectiv de ascensiunea sau unei noi echipe, în Transnistria pentru că știți foarte bine timp de 20 de ani a fost clanul Zmirnov. Igor Zmirnov a dominat în această zonă. Uh, Tranzinția a fost un fel de no man's land, no man's land o țară unde se uh, întâmplă tot soiul de lucruri din zona criminalității organizate. Uh, o țară care uh, este oficial în componența Moldovei, dar de fapt uh, Chișinău nu are absolut nicio suveranitate pe acest teritoriu. Uh, este S-a ajuns, până la urmă, datorită implicării prea uh, clare și directe în acțiune uh, de deturnare a unor fonduri uh, rusești de această dată, ca echipa Zminov să fie schimbată în decembrie an anul trecut, în, când au fost uh, alegeri pentru uh, funcția de șef al administrației de la Virasport, uh, contrar, uh, în mod uh, aparent ciudat, contrar, uh, să spunem, voinței Moscova a fost ales un alt personaj mai tânăr, care nu se afla în grație era altfel ca Mischi, a fost în aceste, Anatol în această situație, dar a fost ales un personaj mai tânăr, Evgeni Șefciuc, este nou lider al echipei de la, la Tirasport și în care, să spunem, Moscova și pune mari speranțe cumva într-o. În uh, ideea de a-și menține controlul în uh, această zonă, uh, mai ales că de curând a fost uh, trimis ca reprezentant special pentru Rusia un vicepremier al guvernului de la Moscova, Rogozin. este vorba de domnul Dimitri Rogozin, uh, care anterior s-a ocupat de problematica Kaliningradului, o altă zonă sunt complicată și cu un caracter similar din punct de vedere geopolitic uh, cu, uh, al Transnistriei. Se știe că în zona Europei centrale, gradul. era Koenigsberg, era localitatea lui Kant, zona germană, absolut, dar... spune că pe lespedea de mormânt scrie aici zace cetățeanul sovietic Emil Kantovich. Da, Kantovich, da. Asta, apropo de rusificare, da. Dar scrie pe lespedea lui de mormânt. Cine nu mă crede să da. să o Rogozin a, a fost lucruri. responsabil pentru problema Kaliningrad-ului. tranziția după opinie unor analiști occidentali, este un gen de Kaliningrad 2. Adică tot este o, o enclavă, este desprinsă, care nu, nu are contact direct cu statul rus, dar care este, un, un practic, o administrație care se conduce după regulile și după comanda dată de la Moscova. În zona kaliningrad datorită influenței țărilor occidentale și a procesului de democratizare, spune, de, de transformare tot mai mult într-o zonă economică, uh, într -o zonă, uh, economică liberă, s-au reușit uh, mulți mult pași înainte în ceea ce vrește, uh, să spunem, uh, neutralizarea acestei zone ca potențial pericol rusesc. Însă, în zona uh, transistei, lucrurile se mențin extrem de complicate. Este un lucru deocită cunoscut, că după accederea, după revenirea la puterea lui Vladimir Putin, ca președinte al Rusiei, lucrurile se vor prezenta o manieră și mai complicată, pentru că e cunoscută politica Moscovei de menținere a influenței în zona și rolul pe care în cadrul acestei strategii transiția îl are. De altfel, în programul de politică externă a președintelui Putin, un loc distinct este chestiunea transistiei. După cum se știe, lucrurile pot... Este un conflict înghețat, un conflict, un conflict care se menține în continuare destul de periculos între interesele Moldovei cumva de a și restabili suveranitatea pe întregul teritoriu uh, al țării și uh, interesele rusești de a, uh, a menține influența în această zonă. Uh, sigur, chestiunea transiției e legată și Hinten de strategia Moscovei vis-a-vis -vis de o perspectivă a unificării eh, Moldovei cu România. Conflictul de 1991-1992 pe Nistru a fost provocat preventiv, aș spune, de Moscova, pentru, tocmai pentru a, a obstrucționa, a bloca această posibilă cale, deci de unirea Basara de cu România. Lucrurile, sunt, lucrurile se mențin în continuare complicate, însă ultimele evoluții care au fost ocazionate și de manifestările legate de marcarea 200 de ani de la Pacea de la București, întâmplate la Chișinău, arată că ceva totuși se mișcă în Moldova. Există o nouă generație. Sigur, foarte mulți tineri sunt plecați în Occident. Ei sunt partea dinamică a electoratului Moldovei, dar care datorită dificultăților obiective sau mai puțin obiective, nu participă direct la, la procesul electoral sau sunt împiedicați să nu participe în totalitate. Acum Vreau să spun, după manifestările care au fost în 13 mai la Chișinău și uh, sloganurile care au fost atunci strigate, Basarabia este, este România și uh, e vorba de aici de mii de oameni, totuși, uh, când aceste mii de oameni se vor transforma în sute de mii de oameni, milioane, uh, lucrurile ar putea să să spunem să anunțe o posibilă uh, ora astrală așteptată mult de întregul neam românesc. Este și aici, sigur, este o problematică că unirii nu este a unui partid sau altuia, o unei formațiuni politice. Este o întreagă riscă de pe această chestiune, este a întregii societăți românești, de dincolo și de dincolo, dincolo ce Fără un proces de autodeterminare care să aibă ca efect o hotărâre explicită de unire cu țara, este o, nu se poate practic realiza acest obiectiv. Uh, sunt o serie de discute în legătură cu uh, interferența procesului de autodeterminare, de unire, cu problematica uh, un, uh, integrării europene. Dacă ele trebuie să fie concomitente, dacă ele se identifică, dacă uh, înseamnă același lucru, adică dacă, dacă este... Sigur, e greu de exactizat aproximații în, în, în, în, în această zonă. Uh, cert este că uh, sunt forțe care se manifestă explicit pentru acest, acest lucru. România are o misiune istorică în a sprijini Moldova pentru integrarea europeană, dar și pentru apropierea român română Sunt semnale că există o serie de realizări pe acest plan. România sprijină Moldova și în susținerea pentru accesarea unor fonduri europene, de exemplu. Au fost și o serie de, de ajutoare financiare concrete în acest, în acest plan vor fi la dificultății cu care însă și România se, se confruntă. La ora actuală despre... e greu de prevăzut în ce termen, să zic așa, de timp se va produce acest lucru. Cert este că lucrurile se mișcă într-o direcție care trebuie favorizată. Trebuie sprijinită, trebuie susținută cu noi, să spunem, din zona cercetării istorice, ne ocupăm, în baza principiului lucru împreună, să facem exerciții științifice, să facem să sunt lucrări de istorie abasarabii, de evidențierea rolului unor personalități istorice în Marea Unii de 1918. Există, în general, opinia că Unirea trebuie să se facă prin legăturile tot mai uh, strânse între instituții între, în plan economic pentru reconfigurarea spațiului economic uh, într-o altă formulă, uh, pentru că se știe până, până acum și încă Moldova depinde foarte mult de zona răsăritană și de uh, resurse energetice de acolo și uh, sunt încă legături foarte puternice. Această complementaritate trebuie cumva înlocuită cu una românească. Aici este toate chestiunea. Și sunt o serie de proiecte, inclusiv la nivel guvernamental, cu uh, compatibilizarea uh, traficului feroviar sau altele de, a, uh, energetice din uh, Moldova în România. Uh, există motive de optimism, dar și, uh, să spunem, și de preocupare susținută în vederea uh, realizării unui obiectiv care este al nostru, al tuturor, al, tuturor, al tuturor de pe ambele marurile areputului. E o, să spunem, o misiune a generației actuale și părerea mea că vom trăi și în momentul ore astrale când Basarabia va reveni la țara țară mamărului. Mulțumesc foarte mult! Dacă sunt întrebări...